A mohos, csúszós lépcsősornak nem akart vége szakadni. Csik a vonalban kanyarodott felfelé az acélistenség belsőjében, elérhetetlennek tűnő magasságokba vezetve a két alakot. Ajzáz lépkedett elől, és bár még sohasem járt itt, fölényes magabiztossággal szerte a fordulón. Szedte a fokokat, storpant meg, ahol a vaksötétben váratlanul megszakadt a lépcső. Ad sem okozott nehézséget számára, hogy a szakadékokat egyetlen ugrással hidalja át, szorosan fogva a lány kezét. Tanaira, mint végig úgy érezte, tökéletes biztonságban van. A horpap különleges képességei átsekítik őket a legváratlanabb, akár legküzdhetetlennek tűnő akadályokon is. A kriptából egy áraton keresztül jutottak le a múlóig. Egy pókálokkal teleszőtt, szűk ajtón keresztül áporodott levegő szobácskába jutottak. Beletelt néhány percbe, míg a nomád lány ráébredt, hogy a lábfejének belsejében járnak. Odakéntől tompa mormalásként szűrődött be a mólókon tonongó tömegzaja, s a kikötő szikláinak veredő hullámok morajlása. Azaz megkereste a felfelé vezető járatot, s anélkül, hogy kifújták volna magukat, nekivágott a felfelé vezető lépcsőnek. Már csak nem feljutottak az elérhetetlennek tűnő fejüregbe, amikor Azaz váratlanul megtörte a csendet. Miért követed őt? Hangja kisértetés visszhangot keltve zengedt a sötétségben. Tanaira pléegve megtorbant. Miért? Meglepte a kérdés. Na persze. Azért látta a rabszolga vásáron a nomádot. Nyilván nem került el a figyelmét az a sem, amivel róla beszélt, vagy ahogy rá gondolt. A kedveset? Tanaira elpirult a sötétben. Nem, hazudta ezkedve. Nem a kedvesem. Akkor miért? Szüksége van a segítségemre, mondta Tanaira, de érezte, hogy szavai cseppet sem hangzanak igaznak. Ajz az is így gondolhatta, mert keserűen felnevetett. Néha úgy érzem, nem ismerem az embereket. Tanaira szeretett volna tovább haladni felfelé, de tudta, hogy mondania kell valamit. Valamit, ami nem csak igaznak tűnik. Ő... Olyan sebezhető, suttogta magáé, aztán kétségbe esetlen felpillantott az előtte áldogáló papra. Csak egy tömény, fekete árnyat látott, körvonalai alig ütöttek el a sötétség falától, de tapinthatóan ott vibrált egész lénye. Egy darabig hallgatott, aztán csak kongó léptei törték meg a csendet.